Viața lui Mihai Eminescu, de George Calinescu. ediția a treia revăzută, editura Teșu, 1998. Partea a doua. Bibliotecar și revizor școlar, 1874-1876. Cu ajutorul sau nu al lui Vasile Pogor, la care ar fi tras în gazdă, Eminescu a avut norocul să fie numit pe ziua de 1 septembrie 1874 director al Bibliotecii Centrale din Iași, în locul lui Samson Bodnărescu, trecut la direcția școalei normale de la Biserica Treierarh. Titu Maiorescu, ministru de instrucție, aflând de această evaziune de la studii, confirmă, se înțelege numirea, dându-și seama pătrunzător cum era, că aripa cea largă a poetului nu putea fi închisă în gratiile strâmte ale bunului simț obișnuit. Eminescu, la rândul lui, era încântat de postul lui care, plătit cu 200 lei noi, îi deschidea înainte perspectiva rafturilor prăfuite ale sălii de lectură, în umbra cărora avea răgazuri nesfârșite de a se deda studiilor sale. Numai un om al cărților își poate da seama de bucuria libertății de a putea sta închis între infolii, făcându-ți din chiar exercițiul voluptos al intelectului un mijloc de trai. Sunt fericit," ar fi zis Eminescu că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea singuratică și dornică de cercetare. Ferit de grija zilei de mâine, mă voi cufunda ca un budist în trecut, mai ales în trecutul nostru atât de mareț în fapte și oameni. Voi fi obligat moralmente domnului Pogor, care m-a găzduit și care mi-a găsit acest culcuș demn pentru iernile noastre friguroase. Înțeleg prin ierni schimbarea răutăcioasă a semenilor noștri care-i caută să lovească chiar și în acei ce nu se pot apăra, Cunosc neravurile politice de la noi, de aceea mă îngrijesc, cu toate că trebuie să mă bucur de norocul ce-a dat peste mine. Încheiat citatul De bucurie că scăpase de pribegiea înfometată a anilor de studenție, poetul naiv uită să ia în primire biblioteca cu inventar de cărți și mobilieră în regulă spre supărarea lui de mai târziu. Cu hotărârea de a avea totdeauna o ocupațiune științifică și literară, el spera să se pregătească repede în tihna bibliotecii pentru doctorat și să plece apoi în Germania spre a-l obține. Citat Pe la lui noiembrie mă întorc în Germania pentru examene. Se înțelege că celesta deorum grația favente, fiind caz împiedicător. Călătoria mea va avea de scop, înainte de toate, depunerea doctoratului. Până atunci, mă voi pune însă în corespondență cu domnul Hâjdeu pentru a afla de la el numele dicționarelor auxiliare, a limbei latine corupte din acel timp și a prescurtărilor uzitate pe atunci și toate preservativele critice pe care cineva trebuie să le aplice la documente pentru a afla dacă sunt autentice sau apocrife, căci în critica documentelor nu e permis avisa. Înainte de plecarea mea și în armat cu toate mijloacele necesarii pentru asemenea activitate, vă voi anunța pentru ca să binevoiți a mijlocie eliberarea actului sus menționat cu permisiunea de a vizita arhivele secrete ale statului prusian. Încheiat citatul. Scrupulozitatea care destăinuie Neminescu pe marele poet, l-a lăsat însă în viața practică om fără apărare. Pregătirile ce se vede a le fi făcut în vederea documentației, exerciții de paleoslavă, de gramatică latină, copieri de documente slavo-latino-bizantine, îi măresc mereu sentimentul răspunderii și îl îndepărtează de acțiune. Aceeași conștiinciozitate îl îndeamnă să pornească la inventarierea tuturor opurilor din bibliotecă, ceea ce nu știm de a izbutit să facă, dar care l-a împiedicat fără îndoială să-și pregătească lucrarea. Cărțile din rafturi au asediat pe fostul bibliotecar de la Cernăuți și de la Viena și l-au stupefiat cu totul în mirosul lor de piele și hârtie. Eminescu voia să revoluționeze biblioteca cu tot din adinsul. Având naivitatea să creadă că rostul ei este de a fi o fereastră permanent deschisă spre grădinile culturii actuale, el se pornește înflăcărat să o sporească și să o facă un instrument util de muncă. În acest scop intră în negocieri cu un librar anticar și întocmește o listă de opere tipărite și manuscrise ce ar fi trebuit să fie cumpărate de stat. Cu un lăudabil simț de cultură, el își dă seama că, fără o colecție de manuscrise, o operă serioasă de istorie literară veche nu se poate întreprinde, deoarece producțiunea mireană din secolele 16, 17 și 18 a circulat netipărită și nu numai că face un raport în acest sens locurilor în drept, dar el însuși își dă ultimul ban ca să-și procure o hârțoagă veche, cum ar fi, Vedemie ce au văzut un schibnic Varlaam de la Mănăstirea Secului din Moldova, la anii de la zidirea lumei, 7329, iar de la Întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 1821, și alte multe, relativ atât de multe că filologul Gaster a putut să scoate din ele un material apreciabil pentru a sa crestomație. Toate aceste nobile intențiuni sunt însă întunecate de o crimă oribilă, dezgustătoare. Pierzând intuiția gardului între cei al său și cei al obștei, Eminescu a sustras din mobilierul bibliotecii două scaune, una masă, un dulap nou și altul vechiu, spre a se servi de ele pentru uzul său personal. Din fericire, lumea de bine a prins de veste repede această ticăloșie și s-a grăbit, vezi doamne, să arate poetului, cum s-a arătat și lui Oscar Wilde că geniului nu este îngăduit să surpe temeliile morale ale societății. Între timp, Eminescu își statornicise domiciliul într-o odaie mare în casele din curtea bisericii Trei sfetite, unde, prin generozitatea lui Samson Bodnărescu, mai locuia și Miron Pompiliu și, în urmă câteva săptămâni, chiar slavici, toți tineri junimiști. Lipsa de griji, liniștind spiritul, spori puterea de muncă intelectuală a poetului, dar nu-i schimbă firea nepăsătoare pentru regimul fizic al vieții. El profesa acum un fel de întoarcere la natură gen Rousseau, fiindcă își găsea în această doctrină îndreptățirea instinctelor sale silvestre, oroarei sale de complicațiuni sociale. Pretindea anume că fiecare lucru trebuie să vină la timpul lui, să corespundă adică unei necesități firești, pentru a-și îngădui astfel să doarmă ziua și să colinde noaptea, să mănânce pe apucate și să răstoarne într-un cuvânt niște obiceiuri care pentru noi au devenit natură. Omul care dormise pe paie mărâia când cineva venea să-i le întoarcă. pe un scaun de lemn alb în fața unei mese ordinare de brad ca acelea de crâșmă. Bea apă dintr-o doniță și-și ținea hârtoagele prin lăz pe jos, pe după sobă, fiindcă era un animal sănătos, cu simțurile externe foarte indurate, dar cu o singură sensibilitate lăuntrică acută, aceea spirituală. Sila de arhitectonic, de Aulic se dezvăluie la Eminescu în căutarea locuințelor. Deși mijloacele sale îi îngăduie un interior modest dar stilizat, el umblă după surpături de mahala aproape sătească, după zidării dezolate și primitive, în sfârșit, după bordeiu, în lutul căruia pare că îl atrage un instinct al cătunului. Într-un rând, ședea împreună cu Miron Pompiliu și un alt prieten, mic impiegat, într-o cocioabă de pe Valea Plângerii. Bătea mahalalele și împrejurimile până după miezul nopții, tărând și pe alții pe la copo, pe la Socola, printre vii, pe Valea Bahluiului, și îi plăcea să se înfunde prin crâșme și dughene marginașe, în căutare de vin bun, care nu l învăta, dar îi dădea o euforie, caracterizată prin lacrimi de duioșie și producțiuni muzicale lumești. Mânca chiar într-un astfel de birt mic, zis la cerdac, al unui neamț Leopold sau Ferdinand, om de inimă și foarte creditiv, care amintea pe departe pe bunul tată Vil de la Viena. Cei trei tineri necăsătoriți și literați în frunte cu Eminescu duceau astfel de viață sub sfintele zidiri ale trei ierarhilor, încât căsnicia lor căpătă numirea puțin magulitoare de Balamuc. Dar sub un anume raport erau toți sociabili, căci frecventau nu numai Junimea, dar și unele saloane minuscule, cum ar fi acela al doamnei Matilda Kugler, atunci căsătorită cu burlă sau al doamnei Micle, poete amândouă și dispensatoare de ceaiuri literare. O nouă nefericire familială încețoșează în această vreme sufletul lui Eminescu și l-abate poate de la gândul unei grabnice întoarceri în Germania. Fratele său, Șerban, murise într-un spital din Berlin, bolnav de tuberculoză și, către sfârșit, cu manifestațiuni de alienațiune mintală. Întreținerea lui în ospiciu costase bani și agentul diplomatic Crețulescu nu se cădea să-și ia asupra și o atare cheltuială. O intervenție la Ministerul de Instrucție Publică rămase fără rezultat din lipsă de fonduri. Poetul însuși n-avea bani. Citat Știți ceva să zică a trăi într-un oraș românesc cu o sumă ca aceasta, adică cu 200 de lei, unde nu există niciun mijloc social pentru confortul amploiatului mic. Aici trebuie să fii sau în rândul proletariatului orășănesc, sau în rând cu oamenii care au și avere privată. Încheia citatul. Cu grija de a tăinui mamei sale ralu această veste dureroasă, Eminescu încearcă să convingă pe bătrân că este obligat de a plăti datoriile răposatului. Gheorghe Eminovici nu se afla la Botoșan, ci la Praga, în căutarea celor două fete ale sale, îmbolnăvită de tifos la întoarcerea de la băile Tepliț, Voemia, unde cheltuiseră dovadă de firea nechirzuită a bătrânului, sume considerabile. Eminescu se repezise cu puțin înainte la Botoșan pentru vreo cinci zile, fără să bănuiască vestea care l-aștepta abia la Iași. Cu acest prilej și-a văzut toate rubedeniile, a fost și la schitul la Gafton, la mătușa sa Fevronia, Jurașcu, unde, la o șezătoare de maici, ar fi auzit și însemnat de la o călugăriță tânără, Zanaida, povestea lui Călin. Asupra bătrânelor mătuși provinciale, poetul n-a făcut o impresie satisfăcătoare. Fie că demnele femei s-au speriat de ocupațiunea extravagantă pentru ele a poetului, fie că acesta din maliție s-a dedat față de dânsele la poze stranii. Impresia a fost de acelea ce se exprimă cu clătinări de cap și ridicări de ochi la cer. O mătușă surprinse pe poet plimbându-se prin casă în palton și bătându-se cu pumni în piept. La bănuiala vreunui junghiu și recomandația unui tratament adecvat, Eminescu răspunse Hamletian. Eu am fost, sunt și voi fi. Ce crezi că citesc eu aici? Se adresă el către o oțată profiră cu solemn. Vreo carte de filozofie, răspunse femeia, iar Eminescu cavernos. Etichetele curților împărătești. La Iași, poetul se afunde în treburi cu optimism și numărul hârtiilor umplute cu povești și însemnări sporește în chip vertiginos pe masa de brad și prin colțurile odăi. Deși nu putuse merge la Berlin pentru doctorat, nu-l părăsise cu totul gândul acesta și al prelegerilor cantiene, de vreme ce prin martie 1875 mai scria câteva pagini de traducere din Critica Rațiunii Pure. Era, în afară de aceasta, în corespondență cu editorul Brockhaus din Leipzig, la al cărui Conversation Lexicon colabora și lucra la un dicționar al limbii sanscrite, ceea ce dă de bănuit că voia să devină un indianist spre a lua contact cu budismul prin texte originale. Tot acum își face debutul în învățământ la Institutul Academic din Iași, unde pe toamnă Xenopol îl lasă să suplinească cursul de logică. Fusese numit în noiembrie și într-o comisie examinatoare. Spiritul absolut al lui Eminescu se trădează și aici, ca și în pregătirea doctoratului, ca și la bibliotecă. Înțelegându-și datoria în chipul unei mari răspunderi, el se plânge pe de o parte de lipsa mijloacelor pedagogice, pe de altă parte face pregătiri excesive în vederea cursului, căutând să alcătuiască singur un manual de logică ce lipsea. De altfel, în afară de biografiile românilor iluștri pe care le pregătea pentru enciclopedia lui Brockhaus, strângea material pentru un manual de lectură ce-i fusese cerut chiar de maiorescu și pe care nici vorbă nu l-a făcut. Nu mult după aceea, în al doilea semestru al anului școlar 1874 75 deci către primăvară, Samson Bodnărescu, care preda limba germană la institut, fiind numit director al liceului Bașotă din Pomârla, lăsă înlocui pe Eminescu ca profesor de limba germană la cursul superior, Institutul care avea școală primară, gimnaziu, liceu și internat se afla în strada muzelor, în casele ocupate mai târziu de școala de fete Oltea Doamna și avea un corp profesoral compus din elemente distinse în majoritate universitar și junimiști ca Culiano, Pony, Cobolcescu, Vârgolici, Xenopol, în frunte cu Melic, directorul, Poreclit în Junimea și Mirmilic. Eminescu, așa de exigent față de el însuși, încât își surpa fundațiunea lucrării pentru a voi o sape prea adânc, păși în clase cu planul prestabilit de a scoate din elevii săi germaniști desăvârșiți. El nu era, cu toate pletele sale date pe spate, un bard declamatoriu și vanitos care se lasă lingușii de tineri și alunecă repede la recitarea propriei opere, la cererea unanimă a clasei. Școlarii au simțit aceasta numai decât. Mediculos, sârguitor, naiv de nepedagogic, în credința că tinerii școlari urmăreau un chip sincer să învețe limba germană, cu încăpățânarea în lucrurile practice pe care o arătase și cu prilejul serbării de la Putna, poetul se dovedește spre uimirea băieților un profesor de o pedanterie barbară. El își făcuse într-un caiet un catalog propriu și urmărea mișcarea cursurilor în dublă contabilitate. În caiet își însemna lecțiile pe care avea să le facă în cutare zi. Pentru marți, conjugarea verbului auxiliar, "haban". Pentru vineri, verbul zain. Lecția din care examinase pe fiecare elev și nu numai că distribuise materia în diferite zile ale cursului după un anume program, dar împărțise pe școlari în serii după aptitudini, dând la fiecare serie sau chiar individ altceva de pregătit. Astfel, în clasa întâia superioară, unde avea ca elevi penumiții Albu, Alevra, Antoniade, Apostoleanu, Apostolide, Buicliu, Cernătescu, Cerne, Cincu, Condopolu, Criste, Desila, Dimitriu, Fotino, Frigator, Ionescu, Lambrino, Miclescu, Milicescu, Mitache, Nanu, Petrovan, Pilat, Pipi, șabner, Stamate, Stamatiu, Străjescu, Stroici, Tatovici, Tăutu, Tulbure, Vincler, Vidrașcu, Voinescu Făcea marți, gramatică și exerciții de traducere Joi, citire cu îndelătnicire asupra citirei, iar sâmbătă, gramatică și exerciții din manualul lui Ahn Puținii elevi din clasă erau urmăriți cu străjnicie și ca să nu uite cumva, Eminescu își nota în carnet că, într-o joi, de pildă, avea să pretindă: 1. Citirea curentă a capitolului 8 întreg, 2. Traducerea curentă a capitolului 11, și 3. Învățarea pe de-rost a 4 strofe din capitolul 2. În clasa a doua superioară, unde preda luni și sâmbătă, avea vreo 25 de băieți. Pe Bâcleanu, Nanu, Istrati, Teodor, Frei, Stati, Novleanu, Zigmund, Orleanu, Vârgolici, Milicescu, Negel, Melidonovici, Costinescu, Borisov, Stroici, Moțoc, Matasaru, Moțoc, Vasiliu, Naum, Cincu, Mănescu, Pruncu, Emanoil. Acei îi împărțise în slabi, mai înaintați și mai înaintați, dându-le la cei slabi și mai înaintați partea întâi din Ahn, iar la ceilalți partea a doua din Ahn și traducerea din Schiller. Pâcleanu Bunăoară traducea din Schiller, istrati numai din Ahn, capitolul întâi, Emanuel din Ahn, partea a doua. Anul acesta a tradus pe cât se pare și actul 2 din Wilhelm Tell, Eminescu preda și la cursul inferior în clasa a treia, în care se aflau printre elevi și viitorii gazetari și oameni politici ca Constantin Mile și Morțun. Cu puținii școlari de aici se purta foarte energic și era nemulțumit de ei. Marți și vineri făcea cu ei gramatică și traducere, iar miercuri citire și exerciții. Îi examina des, ținând socoteală de lecțiile la care îi ascultase și, notându-i după o scară prudentă cu slab, mijlociu, bine. După câteva vreme de astfel de muncă și notații, școlarii, în special cei din curs superior, mai toți de familii bogate, începură să murmure, Eminescu era și nervos, pedepsea și dădea noterele și acest fapt poate fi pus în legătură și cu starea sănătății sale. Suferea de o aprindere la închetura genunchiului, cel stânjenea în mișcări. Dacă legăm acest accident de paralizia reumatică a mâinii drepte, de care cu un an mai înainte la Berlin zicea că suferă, de boala suspectă de la Viena, de manifestațiunile morbide de aceeași natură cel vor cuprinde în curând și care presupun o cauză veche, ne vine să credem că unul din motivele spre Prechliche, ce împiedicau de la o muncă statornică pe poet, este infecția luetică întâmplată în cursul acestor ani, poate chiar la Viena. Scânteia Revoltei o formă pedepsirea lui V. Dimitriu din clasa a doua superioară, viitor profesor universitar. După o scurtă conjurație, insurgenții din cursul superior se hotărâră să se pună în grevă. Și când, într-o dimineață, la orele 8, Eminescu intră în clasă, nu găsi pe nimeni, deoarece toți elevie în chip demonstrativ, se baricadase în sala de gimnastică, refuzând cu hotărâre parlamentările. Ei revenirea însă la ora următoare a lui Culianu spre a arăta direcția protestului lor imitând pe cei de la cursul superior, elevii din clasa a treia inferioară făcură și demonstrații ostile, ieșind unul câte unul din clasă la intrarea lui Eminescu, care, livid, uluit, privi defecțiunea cu liniște ironică totodată și amară. Mirmilic, directorul și șeful pedagogilor Hurjui, umblară să înăbușe cu asprime revoluția, dar elevii s-au ținut dârzi trei zile. O încercare de a-i decima prin foamete a rămas infructuoasă, pentru că insurgenții au luat cu asalt mâncarea din mâinile oamenilor de serviciu. Au urmat apoi eliminări, amenințări, dar totul s-a potolit, cum mira și firesc. Institutul avea nevoie de băieți clienți, care să plătească și spăjitorul Fuieminescu. În semestrul următor, el fu înlocuit cu Paicum, scutind astfel școala de prezența sa primejdioasă. Totuși, la 18 iunie, poetul nu îndrevedea acest deznodământ, fiindcă lui Maiorescu, care îi propunea funcția de revizor școlar, îi răspundea că e satisfăcut cu câștigul de lei noi 367, cât lua de la Institutul Academic și de la Școala Normală, unde, prin urmare, de asemenea, preda lecțiuni. Nu trecu mult și o nouă vicisitudine a mărâs sufletul poetului. De curând se pripășise la Iași, de Petrino, poet pe atât de considerat în unele cercuri pe cât de lipsit de talent, făcând parte însă din înalta noblețe bucovineană și primit din această pricină cu multă atenție în societatea bună ieșeană. Era un tânăr dezechilibrat, alcoolic, desprânat, care risipise o avere întreagă în petreceri și târa prin saloane doliul, poate chiar sincer, al morții soției sale, cântat apoi în versuri lugubre și fade. De curând, familia s-a primise de la împărat baronatul, dar tânărul într-un elan de naționalism, ce acopera însă și o disperare economică, hotărâs să emigreze în țară. În acel an 1875, împlinându-se 100 de ani de la convenția ce dădea Austriei Bucovina, stabilirea lui Petrino în țară lua proporțiile simbolice ale unui protest al nobleței bucovinene. Discursul vehement ținut de el la sărbarea comemorativă organizată la Iași, reputația de poet, manierele lui teatrale și afectate de tânăr blazat, dar mai ales relațiunile în lumea de sus la care trebuie să adăugăm și o mare doză de adulațiune, evidentă în dedicarea poeziilor, făcură din Petrino nu numai un personaj la modă în saloanele moldovene, dar și un obiect al atențiunilor oficiale. Pentru a-i se da o sinecură, îi fu oferită direcția Bibliotecii Centrale deținută de Eminescu, pe care o ceru, zicese, îndemnat de Andrei Vizanti, liberal în gust și pătimaș, suplinitor al Catedrei de Istorie și Literatură Română de la Universitatea Ieșeană și dușman înverșunat al lui Titu Maiorescu, din cauza unei notițe ironice cu prilejul unei dedicațiuni compuse într-o latinească fantezistă. Titul Maiorescu a acceptat această machinațiune ce trebuia să izbească în înjunimea și a numit drept compensațiune pe Eminescu pe ziua de 1 iulie 1875, revizor școlar pe două județe, Iași și Vaslui, în locul lui Naum, scoțându-l dintr-o funcțiune tihnită și propice studiilor și dându-l drumurilor de țară și incertitudinilor luptei de partid. Petrino se bucura însă de simpatii largi în cercurile eșene și Maiorescu n-a putut face altfel sau a socotit că nu face rău. Petrino nu avea motive să simpatizeze pe Eminescu și pentru că acesta scrisese cunoscutul articol cu privire la broșura sa, puține cuvinte, și fiindcă reputația crescând a acestuia, i-o primeștia pe a sa. De aceea, în tip insidios își luă concediu pentru două luni și rugă pe Eminescu să-l suplinească în acest timp pentru ca să pregătească, după cum vom vedea, un motiv de acuzație împotriva lui. Această întâmplare a umplut de bună seamă pe Eminescu de amărăciune și așa, prin concepție și boală, deschis tuturor de primărilor. Neputând să-și manifeste față de lume supărarea, el își verse focul în odaia lui neorânduită la masa de brad, unde începu să-i cu vehemență sterilă pe Petrino într-o sumă de diatribe versificate. În Împresurat de creditori, se vede, și neputând plăti cu rele rime, te-ai strecurat pe la cordon sublime, să neamăgești cu versuri centipede. Presupunând că nu te știe nimeni, Că ești martir, ai vrut să faci a crede. Mai bine, masca de paia ți șade, căci ne-am convins de mult de-a ta mărime. o grec, lingău cu două fețe, îți ada minte ce avea în străițe când pietre numărai la voi în piețe. De aceea ataci și încă bine paieți că nu te regalăm cum știm cu bețe. Făclie clienui nemțescul o opaiți sau acesta în care se face aluzie la baronatului Petrino, Demetrius, baron de trei sarmale, lo baron de trois étoiles, și la înrudirea lui cu bogătașul Petrovici Armis, care îi lăsase averea pierdută în petreceri. De vreți să știți, lectori, întreagă spița din care a ieșit poetul jalnic n-a fost căldat în floare de navalnic. nici lângă tronuri nu-i sădită vița, Poemul legendar nu e așa jalnic. Bacalul Petcu s-au numit Mlădița. Bulgar armeano-grec din Podgorița, pe care rușii l-au făcut nacealnic. Din Chișinău trecând în Bucovina, cu un von austrieci îl suduiră. Și de la omazilit, a lui nu-i vina. Vesite, armis, faci în lume larmă, căci armisești născut cu spada în mână. Ori, în sfârșit, cunoaștem noi mai bine cum vin astfel de poame. Tu te-ai fugit din țară de creditori și foame. În vremea cea din urmă, nu știu de fost sătul, pe când tăiai cerșindu parale pe Raul. Și toată ziua, în colțuri pândeai pe la Pardinii, să vezi de nu e nimeni să-ți dea doi fiorini. Cu tot scepticismul în privința trăiniciei noei slujbe, Eminescu se așează la lucru cu o strășnicie așa de lipsită de orice diletantism, cu atâta clar viziune pedagogică și socială și spirit administrativ, încât acest an reprezintă pe o suprafață mică în istoria învățământului rural, înainte de Haret, cel mai ridicat nivel al conștiinței culturale naționale. Noul revizor avea atribuțiuni îndoite, administrative și pedagogice. Trebuia, într-un cuvânt, să conducă cancelaria revizoratului și să facă inspecțiuni la școalele dependinte de circumscripțiile sale din județele Iași și Vasului. Pentru această muncă extinsă, dar nici de cum odioasă unui intelectual, Eminescu era retribuit cu salariul îndoit de uh, 500 lei noi. De fiecare județ, sumă foarte considerabilă pe acele vremi. Orice aluzie așadar de mizerie a poetului în această epocă trebuie explicată prin alte pricini decât prin insuficiența mijloacelor de traiu. Chiar în vara aceea, credem, s-au ținut sub supravegherea lui Eminescu o serie de conferințe pentru învățătorii din județul Iași, conferințe la care n-au luat parte decât 24 de inși din cei, 54, ceea ce e noul revizor, spirit absolut și neconcesiv, consemnă cu asprime într-un raport oficial. Încă din august, el porni pe drumurile de țară, între sură sau căruță, cum i-a fost la îndemână, să viziteze școlile din județul vas lui, în vederea reorganizării învățământului primar ce se pregătea. Impresia generală pe care i-o făcut aceste școli furea frecvența mică a copiilor, abuzurile primarilor, sărăcia și mortalitatea țăranului, silit să presteze munci în natură spre a acoperi vechile datorii, toate acestea îl făcură să creadă că școala devenise un lucru de prisos. Filozoful social, pregătit între Viena, Berlin și Putna, avea naivitatea să ridice raportul pe care îl înaintă peste vreo lună ministerului la nivelul unei adevărate soluții sociale, preconizând schimbarea sistemului de dări și organizarea unui regim mai liber al muncii. Ceea ce te izbește aproape dureros în activitatea de funcționar public a lui Eminescu este imensa lui bună credință și destoinicie administrativă. Capacitatea lui de muncă inteligentă și practică, tot deodată, bunul simț desăvârșit în toate acțiunile care ar fi făcut în alte împrejurări din el un mare organizator și care totuși ne apar ca și ridicole de optimism într-o vreme obscură, ipocrită, împătimată de politică. Dureros de ridicul este deci raportul revizorului sociolog care deplânge în el mortalitatea copiilor de vărsat negru, anghină difterică și alte boale. După ce însemnase în carnet și unele leacuri împotriva lor, pe care le-a sfătuit probabil țăranilor, împotriva cămătării ovreilor la țară și a proastei economii sătești, dând soluții practice pe care n-avea cine să le citească. Ca un adevărat vechil luminat, Eminescu străbătu furtunos drumurile județene, spru și nemulțumit, asemănător între acestea mult lui Gheorghe Eminovici, cu deosebire că acela era domn absolut pe moșiile sale, în vreme ce el comanda călare pe un cal de zăpadă. La Mânjești se indignă găsind un singur știutor de carte, care deci costase pe stat 7737 lei noi. Învățătorul epileptic de la Dumești, fiind asuprit de primar, e propus mutare în comuna Lazu. În Scheia găsește școala închisă. La Zăpodeni, o școală neîncăpătoare. La Florești, admiră frumoasa biserică-mănăstire neisprăvită. Cu trăsura a mers mai departe în Rediul, Brodoc, Bălteni, Rafaila, de lești și altele, dând instrucțiuni și mustrări, recomandând sau permutând pe învățători, nemulțumit că găsea bănci numai de formă, școli fără orologiu și fără clopoțel, copii puțini, lefuri neplătite, avertismente neexecutate. După un scurt popas administrativ în Iași, Eminescu porni iarăși în inspecțiuni, de-astea în județul Iași, cu aceleași mijloace de locomoțiune și poposiri în sate, care i-atrăgeau glumele junimii. Eminescule poete, umblai în cabriolete luni întregi din sat în sat, școlile de inspectat. Ca un alt revizor școlar, stai în gaz de la primar și cu primărițele îți încurcaițele. Idilele cu primărițele sunt desigur bârfel din partea Caracudei, dar adevărul este totuși că revizorul rumina în clătinarea briștei, amorurile sale inestinguibile pentru Veronica sau oricare altă femeie, căci între un raport de inspecție și o statistică comparativă de cheltuiel cu întreținerea școalelor, apar în caietul său de însemnări fugitive versuri de dragoste pentru o femeie cu ochii limpezi. Să pun încă o dată mânuța ta la pept și în ochii tăi ce limpezi, să mă uit lung și drept. Apoi, pe ata gură, să te sărut cu foc și apoi să plec în lume, copil fără de noroc. Pentru una cu ochii verzi, ușor este a spune că mult frumoasă ești cu fața ta de ceară, regină din povești, că cu ata zâmbire mă farmeci și mă pierzi, că în venina de-amoruți Mă uit în ochii verzi sau, în sfârșit, pentru o femeie față de care, ca un nou arver, își tăinuise cu voluptate amară iubirea. Iubind în taină, mi-am impus tăcere, gândind tăcerea că îți place ție. Inspecțiile la școlile de țară l-au făcut pe Eminescu să cunoască mai de aproape starea socială a țăranului, abuzurile arendașilor și funcționarilor administrativi, infiltrarea ovreilor în chip de cârciumari și cămătari, să strângă prin urmare un material sociologic care, în alte condițiuni de viață, ar fi fost punctul de plecare al unei întinse opere de sociologie națională, iar așa au fost numai informația unor admirabile articole de gazetă și a unei conferințe. Ca și caragiale, Eminescu a trebuit să vadă că singura cale, greoaie dar sigură, de a corecta răul, era propaganda satirică pentru teatru. Pe imprimate de ale prefecturii județului Vaslui, din vremea de cea inspecțiilor, sunt aruncate ideile unei comedii, Gogu Tati, care avea să înfățișeze mediul de țară cu eroi săi tipici. Marele proprietar, domnul Sub Papuc, tânărul proprietar, Barbu Vultureanu, vătaful hrăpăreț al celui din urmă, Pavel Intentacionem, boieria veche în persoana lui Stratomir Frigelinte, față de noua generație reprezentată prin Gogutati, Napoleon Napoleon sub prefectul plășii Dezbrăcătoreni, ovreiul Leiser Solzanghezind, stăpânul birtului la Birlicul de Aur și alții asemenea. Un alt proiect de proză ironiza pe micii noi tirani ai satelor, pe Popa ermolache chisăliță zis și melesteu, fiu de porcar, bețiv și prost, pe dascălul pintilie buchilat și pe palamarul nicodim parpalac. Față de această lume monstruoasă, produs al unui liberalism pripit, se ridica în închipuirea revizorului vechea boerie patriarhală, asemenea aceleia în apropierea căreia copilărise la ipotești. Într-un sat de pe Valea Siretului, avea să ne descrie într-o novelă viața rurală a bătrânilor boieri Vasile Creangă, Drăgan Ciufă și a familiilor lor sănătoase, cu moșii întinse, vite, slugi, prisecar, dădacă tigancă, doctor de casă, scriitoraș, vechil, sufragiu, întocmai tocmai ca la curtea lui Balș, viață înapoiată, dar pe potriva moravurilor țării, mai prielnică pentru țăran decât democrația hrăpăreață și neocrotitoare a statului liberal. În vreme ce dragostea și meditațiile sociale ocupau în trapul cailor mintea fanatică a lui Minescu, satul se apropia și revizorul se afla iarăși cu brișca în fața realităților. În comuna și potele plasa Bahlui, școalele erau închise de șase luni sub pretext de lipsă de lemne sau boală a învățătorului, în localul școalei, notarul își făcuse locuința, zidind ușa tindei și spărgând pentru băiețul alta, de-a dreptul în zidul clasei, în care revizorul găsi puse la păstrare varza și nutretul pentru vite ale domnului notar. În vreme ce tot bugetul școalei era de 1.500 lei, salariul primarului se ridica la 2.400 lei anual. Eminescu propunea cu inocență ministrului darea în a învățătorului și a primarului, la Ierbiceni, noiembrie 1875, era satisfăcut de progresele școlarilor, la tot o ești însă, răspunsurile îi se părură mecanice, fără viață. Copiii învățau pe de rost, fără să priceapă, și memorau definiții gramaticale înainte de a face exerciții de compunere. Și într-o parte și între alta, recomandă cărțile de lectură ale lui Creangă, cu care făcuse nu demult cunoștință. Chiar dacă uneltiri politice de sfere mai înalte n-ar fi zdruncinat pe Eminescu din postul său, în cele din urmă nemulțumirile micilor potentați județeni l-ar fi prăbușit. El își îngăduie să respingă numirile de învățători ce îi se par nepotrivite, ridicule, ca aceea unui copilandru recomandat ca unul ce fusese energic în funcția de monitor, să se plângă prefecțiilor că plătesc un salariu prea mic învățătorilor sau că nu-l plătesc deloc, că au îndrăzneala să mute o școală fără învoirea sa. În această toamnă Eminescu făcu o călătorie în Bucovina cu prilejul sărbării inaugurării Universității Cernățene și aniversării de 100 de ani de la încorporarea Bucovinei. Din cu se făcuse o contra la Beiluc, la care vorbise știutul Petrino. Pe la sfârșitul lui septembrie Stefanelli se trezi cu Eminescu la Cernăuți. Poetul adusese într-o ladă sub un vraf de psaltiri, ceasloave și biblii, un număr însemnat de exemplare dintr-o broșură, răpirea Bucovinei, alcătuite pe bază de documente de Mihail Cogălnicianu, cu scopul de a o răspândi clandestin, ceea ce și izbuti să facă, trimițându-o chiar la căpeteniile sărbării. Orașul era trist. Pe la două după miezul nopții, Stefan Eli și poetul auziră înfiorați în stradă, un cor de voci bărbătești cântând lent și jalnic, Deșteaptă-te, române! Eminescu, îndeosebi, fui impresionat. Citat. Niciodată, zise, nu mi-a plăcut cântecul acesta așa de mult ca acum. Naționalismul, ca și în genere filozofia socială a poetului, căpătase o notă de violență dureroasă, fanatică. La hotelul Pajura Neagră, unde merseră să și unde luau masa în chip obișnuit mulți români, străinii se aflau în haine de gală în vreme ce românii, cu hainele de toate zilele, evitau orice fraternizare. Când un avocat vrut să invite pe tinerii judecători români la masa lui Eminescu la petrecerea comună, acesta dădu semne de iritațiune și se prefăcu că ia pe numitul avocat din cauza fracului Dreptchelner. Eminescu începuse a-și mușca mustața, semn că era iritat. Deodată vedem că ia paharul său golit de bere și, ridicându-l în după spate, spre fața advocatului, îi zise fără să se întoarcă la dânsul. Chelner, un pahar de bere! Înainte de a pleca din Cernăuți, poetul dădu o ultimă privire casei lui Pumnul și o în care petrecuse o vreme ca bibliotecar. E posibil ca tot acum să se fi repezit la Suceava, la cumnatul său Drogli, pe atunci inspector școlar districtual pentru județele Suceava și Câmpul Lung. Eminescu se simțea aciica și la Putna, printre mormintele românismului înstrăinat. Pe zidurile groase ale cetății se păru că vede umbrele mustrătoare ale falnicilor domni ai țării, pe Dragoș Vodă. Dragoș Vodă, cel bătrân, pe Moldova este stăpân. Și domnind cu toată slava, șa den scaun la Suceava. La Suceava lăudată, cea cu zid înconjurată, zid de piatră înalt și gros, că pe el merg cinci pe jos, și au locul de prisos, că merg trei călări alături, și mai au loc pe delături ca ei mândri să-i joace, când încolo, când încoace, sau pe istrate de abija voievod. Sui să noaptea la Suceava, Reziduri vechi, cetatea undei, cum trece în lume toată slava, trecuși, Sic tranzit gloria mundii, și printre ziduri înegrite, suspină șoaptele încete. Încord simțirile uimite, și aud un glas zicând, mie sete”. La reîntoarcere aniaș, poetul spumegă de indignare împotriva străinilor care cotropiseră bucovina. Auzi, orașul Suceava, oraș boieresc, cetatea Sfântului Ștefan cel Mare, cetate care a rezistat la asalturile leșilor și ungurilor, cuibul smeilor și al vulturilor, în prada verminei și dovești, iar ieșul scaunului Lăpușneanu și atâtor domn român debat jocura tuturor străinilor de limbă și de neam. Încheia citatul. În primăvară, Eminescu face noi inspecții. La 26 martie era la Roman, unde inspecta școala de fete numărul 1, asistând la lecțiunile mecanice și moarte ale unei doamne Z. Livescu, care în realitate descoperă ironic revizorul, se numea Levici și aparținea unei generații bine determinate, bogate în cuvinte și sterpe de idei. La 26 aprilie inspecta școalele urbane din Vaslui. La școala de fete, directoarea ocupase cu propria locuință șase camere din opt și în clasa a treia nu era decât o bancă. La 29 aprilie se afla iarăși pornit spre Sate, la Lipova, unde se aflau școlari puțini din cauza ploilor, iar învățătorul nu era destul de strict la note. Inspecțiunea s-a urmat negreșit și în alte comune cu obișnuitele observări serioase, dispozițiuni și rapoarte. Un prim fulger al furtunii ce avea să întunece în curând cerul apăru sub forma unei întrebări viclene din partea autorității superioare de ce revizorul nu inspectease școlile rurale din județul Iași în intervalul de la 15.31 martie. Eminescu răspunde cu o violență, cu un sarcasm admirabil într-un pamflet, primejdioase într-un raport. Citat. Am fost cu drept cuvânt surprins de Ordinul dumneavoastră numărul 3483, prin care sunt invitat de a arăta de ce în intervalul de la 15-31 martie anul curent n-am inspectat niciuna din școalele rurale ale județului Iași și ce m-a împiedicat de a-mi îndeplini această datorie. Mai întâi am căutat-o a justifica acest ordin prin vreo greșeală de adresa organelor de control din acel onorat ministeriu, căci nu știu din care articol al legii instrucțiunii s-ar putea deduce regula că revizorul, care împreunează toate activitățile unei cancelarii într-o singură persoană, fiind curier, copist, registrator, administrator, examinator, etc., trebuie să fie cu toate acestea și vecinic în călătorie, încât la fiecare 15 zile să facă și revizie și toate acestea în marginile acei 212 și jumătate lei noi pentru fiecare județ. Dacă există un asemenea revizor în țară, rog a mă informa unde e acel prețios individ ca să apelez la vasta sa experiență și să aflu în care mod, mai mult sau mai puțin apostolic, își îndeplinește susmenționata datorie. Eu, din contra, știu că norma de până acum este ca revizorul să inspecteze de două ori pe an fiecare școală. Considerând acum numărul de 152 școale publice și private din circumscripția subsemnatului, împrăștiate pe o suprafață de mai multe sute de kilometri pătrați, considerând minunatele căi de comunicație dintre comună și comună, că amândouă județele nu sunt șese, ci pline de dealuri și păduri, că pentru inspectarea lor sunt abia șase luni lucrătoare, dacă substragem sărbătorile și vacanțiile de prestean. Considerând în urmă că într-o zi nu se poate inspecta conștiincios decât două școale, de vreme ce ziua școlară are numai cinci ore, ba joia numai 3, veți vedea, domnule ministru, că sarcina subsemnatului este de a inspecta de două ori 152 școli în timpul de 180 de zile, iar pentru lucrarea administrativă și de cancelarie, iar rămânea în acest timp 28 de zile. Și care este lucrul său administrativ? 500-600 de hârtii intrate care trebuiesc rezolvite, apoi o mulțime de plângeri verbale, toate aceste îngreuiate încă prin lipsa de autoritate față cu primăriile și subprefecturile și prefecturile, fiindcă legile timpului și ale spațiului sunt a priorice și nu sufer nicio discuțiune. De aceea vă veți convinge că îndatorirea de a inspecta școalele din 15 în 15 zile este o imposibilitate, asupra căreia n-a insistat nici chiar ministrul care a emis ordinul respectiv. Încheia citatul. O asemenea izbunire, ce dovedește alterarea crescânda a temperamentului poetului, devenit din ce în ce mai sarcastic și mai violent, putea fi îngăduită sub guvernul conservator din care făcea parte și Maiorescu, preocupat atunci de reformarea și întinerirea învățământului și învăpăiat la muncă până acolo încât să inspecteze cu Eminescu școlile din Iași. Din păcate însă, Maiorescu fusilit de împrejurări să demisioneze și însuși guvernul catargiu căzu în curând. Nu se topise încă zăpada și junii miștie, în funcțiuni publice, tremurau și cereau informații. Domnule Negruții, scrie Eminescu, în oraș circulează zgomotul că ministerul ar fi căzut. Acest zgomot ne neliniștește atât pe mine cât și pe Bodnărescu. Dacă știți ceva pozitiv, vă rog să ne spuneți și nouă cât și despre vreo nouă combinație de care s-ar fi vorbind. Pompiliu și-a pregătit geamantanele și vrea să fugă la Mogior Orsog. Panu se plimbă cu liniște prin copou, deși omătul e până la brâu. Lambrior șede tăcut în cafenea la Max și pe cât intră în cafenea, îi întreabă ce s-aude. Încheiat citatul. Guvernul într-adevăr căzu și la 1 iunie 1876 noul ministru de instrucție, G. Chițu, pregătit prin intrigile lui Vizanti, destitui pe Eminescu. Lucrul produse asupra lui o disperare sumbră și iscă o ură cruntă împotriva liberalilor. Canalia liberală a nimicit ideile ci mi le făurisăm despre viață. Rămas fără o opoziție materială asigurată și purtând lovitura morală ca o rană care nu se mai poate vindeca, voi fi nevoit să reiau toiagul pribegiei, neavând niciun scop, niciun ideal. Crede-mă că de azi sunt un om pierdut pentru societate. O singură fericire ar renaște în sufletul meu dacă aș putea să ascund nedreptatea. Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraților mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea. I-am disprețuit și acest gest e prea mult pentru un suflet care nu s-a coborât din mocir la vremurilor de azi." Încheiat citatele. Dar această lovitură nu fu singura. Cu o ură josnică, vrednică de un om care avea să se expatrieze din cauza necinstei, Vizanti, în înțelegere cu numai puțin odiosul Petrino, puse la cale un proces împotriva lui Eminescu pentru pretinse sustrageri de cărți și mobilier. Într-un raport către ministru, veninosul și desprenatul poet se plânse că domnul Eminescu se servise fără justificare de mobilele bibliotecii pentru a-și mobila apartamentul domnii sale particular, lăsând instituțiunea într-o stare deplorabilă, că și însușise din acea bibliotecă 50 de volume și că după restituirea lor, mai rămâneau neintrate în bibliotecă un număr însemnat de volume împrumutate la diferite persoane fără cauțiune și forme în regulă. La parchet, Petrino repetă cu mai multă răutate aceleași acuzațiuni. În interogatoriile ce îi se luare la 13 septembrie și la 9 noiembrie, Eminescu răspunse cu sângerece și cu o moderațiune desăvârșită, redactând cu propriei mână procesul verbal. În scenarea era evidentă. Lista cărților sustrase fusese alcătuită după însemnări făcute cu creion roșu de poet în catalog, cărțile însă fură găsite în rafturile lor. Neputându-se dovedi nicio vinovăție, dosarul fu închis. În timp ce poetul era hărțuit în acest chip la Iași, în parlamentul țării numele lui devenea cap de acuzație împotriva fostului guvern. O comisiune de dare în judecată, din care făcea parte în primul rând Andrei Vizanti, membrul Academiei Madridense, Acuza pe prevenitul maiorescu de risipă în visteria statului, prin faptul că dăduse cu împrumut bani favoriților săi, adică lui Eminescu și Slavici, și numise pe același Eminescu revizor pe două județe, pe acel primejdios Eminescu, care, muritor de foame, cerea în septembrie veronica Micle să-i găsească un loc de pedagog spre a-și agonisi acea pâine pe care o dorea de două zile și n-avea cu ce să o cumpere. Toată amărăciunea omului onest și activ, care este împiedicat în virtutea aproape a unei legi naturale, în elanul său de muncă, de perfidia și răutatea semenilor săi, se cuprinde în aceste rânduri scrise de poet ca o replică la o adresă a noului prefect liberal de vas lui, care se plângea că la prefectură nu este niciun tablou de școlile din județ. Rânduri ce rezumă și experiența pedagogică a lui Eminescu. Citat un om nu poate face nimic într-o țară rău întocmită și, măcar să tot poruncească, rămâne la vorba aceea. A poruncit cânelui și cânele pisicei și pisica șoarecelui, iar șoarecele și-a atârnat porunca de coadă. Cât despre tablouri, ce vor fi lipsind la prefectură, chestiunea în sine nu mă privește. Mă oblig eu ca astăzi, când nu mai sunt revizor și nici am la dispoziție asemenea tablouri, să-i comunic pe de domnului prefect școalele, învățătorii, învățătura câtă o au aceștia, numărul copiilor, previderile bugetelor comunale, etc., toate acestea ca un semn cât de fără grijă și nepăsătoare au fost administrația trecută față de școalele rurale. Tot atunci îi voi împărtăși de ce multe școli sunt neocupate, care de sigur astăzi se vor ocupa după același sistem și cu același soi de oameni cu care se ocupă mai toate funcțiile la noi. Iar la făgăduințele domnului prefect vom spune și noi vorba veche de baștina a moșului tărinte barbălată, reze și el la funduri în ținutul vasluiului. Tânărul spune câte face, bătrânul câte a făcut, nebunul câte are de gând să facă. În împrejurările acestea, școalele din județul vaslui sunt cele mai bune posibile, precum lumea lui Laibniț, cu toată meseria și nimicnicia ei vădită, este cea mai bună lume posibilă, căci posibilitate și existență sunt identice și ceea ce e posibil există. Precum soarele stă locului de milioane de ani, oricare ar fi fost părările omenești, fie geocentriste, fie heliocentriste, tot astfel părările oamenilor nu schimbă nimic din mersul firesc material al lucrului părinți mizeri și vițioși, copii goi și bolnavi, învățători ignoranți și rău plătiți, administratori superficiali. Toate acestea îngreuiate de creșterea impozitelor, menite a hrăni această stare de lucruri, nu sunt condițiunile normale pentru școli bune, precum lemn de brad putregaiu, geleu de plumb și meșter prost, nu-mi dă o masă bună. Școala va fi bună când popa va fi bună, Darea mică, sub prefectii oameni ca să știe administrație, finanțe și economie politică, învățătorii pedagogi, pe când adică va fi și școala școală, statul stat și omul om.